اللہ الرحمن الرحیم عن نبی حمید عبد الرحمن ابن سعد السعیدی رضی اللہ تعالی عنہو قال اللهم بارك صحاب يو استامن النبي صلى الله عليه واله وسلم رجلا عامل جرد له النبي عليه السلام ديو شرينا منل ازدي چداد از يقال له ابن اللثبي عادت به ابن اللثبي وی دد پنوم کې دوه محدثین او اختلاف د چا ابن اللثبی سوکو ابن اللثبیا با دی داوود نوم ذکر کړي باز یا صد ذکر کنے او با دیویلی دیبن اللطبی یا نمو عبداللہ فلم ما قدیم کلش یا غراغی دا زکاة عاملو قالوی حاظا لکم دا تاسو دا پاردی او ما صدقات دا مسلمانان راج مکریری وهذا اهديه الي اوذا او هذا اهديه الي اوذا ما تهدي اخرا كرشوي فقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المنبر اذ الله حبيب والمنبر درين وفهم اذ الله هذا الله حمد ويلو واثنى عليه وثنى عليه وقال الله ثم قال به فرمائل اما بعد هر چې پس د دین دي فإني استعمل الرجل منكم زعامل جورم ديو شړین د تاسو نه ل العمل په عمل مما غنا ولانی يلا دا غي زمواري فما با ني ټولي دا فياتي نورا شي فايقول واي هذا لكم راشي وي دا تاسو د فاردي وایداتا سود فاریدیو دا هدیا دا, دا چه هدیا کرا کډی شینی ما تا فلا جل سفی بیت بی آیا دیونی نکینی پکور د فلار یاد مور کی حتا تا یهو هدیتو چراشی د ته هدیا د انکان سوادی قن ک دریشتینی وی والله قسم په الله لا یا خوزهدم من کوم شي قسم په الله نبرې او تن د تاسوونه شي بغیرې حقي بغیر, بغیر د حق د د اللهلهقيیر الله تععالا مګېبد الله سره میلا شي چچ دی حمل یومل القیاهپور تکړبي دا په د قیاممت فلهعاری فننا هدم من خا مخاو دین پی جنم یو تن پتا شو کی لقی الله جل الله شرم لاوشی يحمل بعیرن را پور تکلی وی اوخ له رغا اون دی اوخ د او بقره یا غوی له خوار نو غیر आवाज دی غنتی او شاتم ته ارو یا غوی غوازو ثم رفعت به لا مبارک پور تک لحتا روی بیا دو بچی بولی دیشو شینو والد ترخونو مبارک ودا غوی فقال ذا الله حبیب الله بلغتو یا الله یا ما استا پیغام دی خلق تو رسولکنا ثلاثا در کرتے دا شو فرمایل متفق علیہ دی نا معلومہ شوہد چے حکومت یا عہدیدار دے صحیدی ن قبل ہی زکد تحفید اپیشکش دتا دز د ذات د وجن نکی بلکه د دې دي عهدی د وجه نه کیږي نو دا ناجایز ده که د مخ کی د دې عهدی او د حکومت د دې زمواري د قبل نمخ کیب د ل شاهدیه ور کولا او سم ورکه نو بیا ورته غسل سدي دی جايز دیو ور هر شړې به د خپل ګناه پیټه را پورته کړی او هغه شرمندهګي اعمال بټول دنیا پر ورځ د قیامت ګوري دیوژن پسوالونکو یو اهم سوال دا دی شللا د اخرت د شرمندګونو می او ساتي الا وی وهم ليحملوا ازارهم كاملت يوم القيامه او وه هم یخمونه او ظه هم معله زهورې هر چا به خپل بوچ په شاره پورته کړړوي لدی هرز کې داوي او دې موماناتې فرماایلوځکه دله خلک ددي اوهې دا ورکي. او د د زاد د و جن د د تاسې نو ور راوی د حدیث نوم د عبدالرحمن کنيه د ابو حمید د والد نوم د عمر او د نیکونو مده سعد دا دا مدینی و سیدون کے انسواری صحابی دے او دے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہو پا دور و عہد کی وفات شوے دے دا دن یویش احادیث منقول دیو دا غی روایت شوے دمرا ده روایات یویش داد دنا دنه منقول لی د دنا ده مئتون و عشرونا روایات تی سورا شپکشن روایتون د دی عبد الرحمن ابن سعد الساعدي رضی اللہ عنہ شपक्षلی روایت منقولی و عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبي فرمایدی من كانت عنده مظلمۃن اراغه شو چی د شرع یو ظلم لیاخیه ضرور د پچې ظلم کړي من يرد ویه داغی زتی لوټ کړي او من شینیا بلس شه ده مال دولت بدنی نقصان او رسوول نه فل يتحلل له منه الیوما د دې یغن ندما فی تلبو کی قبل الا يكون دينار ولا دينا دينار بي بي درهم بخ کی دینہ چنه بدینار وی نہ بویہ درہم وی ان کان लहو عمل صالح کو وی او خزا من هو و بغستشدنا بقدره مجلمته فاند ازی د مظلوم د ظلم د اغنی کا اعمال به الله مظلومان او ثور کی و الا میکلہ حسناتن کددنی کینوی او خزا من سیئات صاحبی و بغست شی داغ گناہونو د صاحب ددنا فحمل علیہ نبارن بار بکری شپدبانی پوکیاامت پر زبنه دینار وی نبجر هم وی او دان په کار رازي چار چ پچاسو ظلم او زیاته کړه نددنی خی بدغا مظلومانو تور کی دي شي سور چ ظلم کړه د هغه مر او په د بوجوي وعن الله ابن عمر ابن العاصر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وآلی وسلم قال دعالی اللہ حبیب فرمائی من صلیم المسلمون مسلمان آو سوک دے چی صحی صالیم بوی مسلمانان من لسانی ددد د دزررنا و یدی ہی او ددد لازو دزررنا وال مهاجر من هجر ما ن حل الله عنه ام مهاجرا غ سوق دي چې د پریخي یا چې منا کړی دا الله عليه مسلمان هغه دې چې د د جبي او د لاسو د zarar نه بنور په امن وي د لا تکلیف نه رسي اې د مسلمان ذکر کړي نو غیر مسلم ته zarar رسول غني جایز دي حالان کې احادیثو کې خود دي منم نو جواب دادی دادا اکثریت پیتے بارے ہوئے جگہ مسلمانانو زیادہ واسطہ د مسلمانانو سرائی یا دا مسلمانانو داقیت د دا دی دا عظمتشان پیتے بار گئے دا کفار و محاربین ان علاوہ نور و کافر و تمام نقصان نرسے و درس ننیو <تصفيق> اگر لسان مخکی کو زکت جب تکلیف زیات عام ده جب تا حاضر و غیر حاضر دوارو تا ضرر رسیان اولاس خدا سی ده چی سوک موجود ده ضرر بارو رسی و کنیشتن نور رسی اور غورا د جبی په zarar کې کانزلی دام په کې داخلی دي دارنګ په چالان وې ځوان دروخ په جوړه غیبت کې ورپسې سپکې سپورې وې عدلا zarar دا de phlas وجل قتلول jal qatlul agha pasi ghalat likai kul wa muhajir agha de che hijrat yu koda ghana che allah de da ghair na manakrene de che da sikaru na ban ke no muhajir sookh de che اود دار الکفر ندار اسلام تے حجرت کو وعنوه اود دغی صحابینا روایت تے قال دے فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وآل کان علا ثقل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل ودا اللہ دے یو سڑے خدمت بے کونو یو قالو لہو کر کرتو اغتوی کیر کیراوی فماتا اغمورس وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول فرمائے وہ فینار دب پوور کیوی فذهبوا دئی تل یانظرون لی اغتے قتل فوجدوا عباءۃن نومن دو دی او سادر قد غلها چه ده پتکڑه او ده مالی غنیمتنا رواه المخاریو داد اللہ ده دا حبیب پا خادیمینو کیو اده با سورلی سورلی روانو اده په د نوم مشهور ده دی وه جن خپل اصلي نوم کې دولمه کرامو اختلاف ده دلہ حبیب دي اوروالو خلک چې لاړ تحقیق کو نو ده او صادر پټ کړو د معلومه شوا چې غلا او خیانت غټه ګنا ده څمبر الی خدمت کول او داغي باوجود د بارک داسی ویل شو د مالی غنیمت نه لغونت شی پټول او زیات او ډیر حرام دی داد النور غلاغان و نسختا غلادا زکه عام غلا عام غلا چې کې او خاص شری سره تعلق وي او د مالی غنیمت کې د ټول او حق مساوی او برابر دی عن ابي بكر الثاني ابي ابن الحارث رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الزمان ذا الحبيبي شك زمانا قد استدار قد استدارت زمانه وبصرانا كه اتي بشان داغش كنده دي یوما خلق السماوات والأرض آده کمیردین چل آسمانون اوزم کپی داکلیو السنة اثناشر شهن کال دولس می آشتی ده من هار باتن حرمددین سلورد حرمدی ثلاث متوالیات دری می آشتی یوبل پسیدی ذو القعد تاز القیدا و ذو والمحرمو دا لگا تاریو بالپسیلی والمحرمو والمحرمو ورجب ومدور اللذی او رجب دا مزر کبیلی حاغا بین جمادہ و شعبان د اغا جمادہ الثانی او د شعبان کے ادمیاشتي موزر قبیله تا اضافه کو زکدی قبیله بددی حرمت د میاشت ډیر عزت احترام کونو بیا د الله حبیب یو شهر نه هاذا کما یو میاشت درا قلنا الله ورسول علمو بوغه وی الله د الله رسول خو پوئیږي فصحا تا د الله حبیب چپشو ح ځننا تردي چېمون خیاو ک نوسيسممي بغیرسمي چې د میاشتې د به نوم کې دي وغیر د نوم د دینا قال ع سا د حجايا د حج ده كلله موغ ولااو لنا قالفاولدن هذا کمیو خار ده قله موغويلو الله هو عالم الله رسول خپي سقته د الله حب چېپ شوي ح نه نه تردي چېمونږ خیالو ګمان کېون نوسممي غریسمي ت خپل نو نه بغیر نو بورته کې قالال س حن نامو خالو سسم بحسمي د خپل ل نه بغير من بور تاقلي فقاله الليسا او منونه هر آیا دا ررض د قرب نه لا قله مو ب لنا قاله دلهبيوي فنه دما کوم وموالم ستاسوې ومالونه حرام دي په دا پتا سو حرام دی قهرمتی او مې کوم هاذا په شاند حرمت درز استا سوجي دا خي بلد کوم هاذا فخر استا سوجي جدار په شهر کوم هاذا قديم استا سوجي جدار واث تل قونا ذردش ملا وب شيتا شو سطتل رَبَّكُمْ رب کوم رب صرف سرلو کوم تاسوونه به تپوس کوي ان امالي کوم ستاسو دما لباره کې الله خبر شي فلا تررج او بعضې کوفارن زما نپس کاافان مجوړېږي د کافر غونې کارونهمه او نه حقت لونه کوي الله خبر شيء. لا یبلله غشااهدلغا ااباب خااممه رسول ديو کې حاضر ته فله الله بعضمن کېد شي بعدغا یا ب لغو چېغته دا خبرورسسی یا یکونه او عاله دا چې وي بې ل ډیر ساتون کې من بعضوي من سمعو د بعض یاغ چا نه ثم قالب یو فرمل الله خبر شي هل بلله ایا ما خبر او رسولا الا هل بلغت خبر دا ایا ما خبر او رسولا قلنا مغوینا ما وقال اللهم اشهد و الا تم गवाशा تم गवाशा اي وي کاال روقر زيد پشان د خپل شکل حديث کی تیر شو دو لس میاشتي اصل کدی کفارو با میاشتی مخکولی رستو کولی او سلور میاشتی دو حرمت دی ذلقائداز الحجا محرم او رجب علاوی پا دی کتاسو پا زانون ظلم مکوی دی میاشتو حرمت باقی دی که ختم شوی دی ناخریہ تلماوی چې منسوخ ده ذکر الله حبیب قدیمیا شو کی کافر سر جهادونه کړی او دارا جب مزر قبیلی تم منسوب کو ذکر دی بد دی حرمت دمیاشت غیر تعظیم کولو بدل توي بازي خلق خبر چالو رشي اغاور دین کی دم را یاد نساتی چغه چاله ورس یغه کی الله یو ډیر لوی کمالیخه نو ګور بل چاله چی حدیث رسیدا ده فائدین خالی نه دی کله به تور تور یو دا سے سمجھدار ناری نه زنا نه وای چې الله بدا غی نس ډیر خیر په الهو کی او ډیر خیر به خلق ته وان ابي عمر ماياس ابن صالح بن الحارثي رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اي وجد الله رسول فرمى لي من اقتطع حق امرئ المسلمين جاء ج کو حق دے او شری مسلمان بی امینی په خلاس ما بی امینی په خپل قسم ما ني درو په قسم دي چمال قبضه فقد وجب الله له النار نو الله دफार او واجب کو وحرم عليه الجنه او په دوانید دي گناپ مقدار جنت حرام او کدا شي ظلم حرام او حلال وينو حکفر ترسي فقال رجل يوني شدي وي ان كان شني يسير नगर كما مري غنتي الله قال وإن قضيبا من اراك اگر خد اراك دونی اولخت وشنا غریبانمدا سزا دا قضيب کټ شوي سانګيتا و او اراك د پيلو ونيتا و دی حدیث کی د دا دروغ قسم د بل مال باندې قبضه سخ و او جهنمی واجب کړي وای جهنم دل واجب شو د دی دوا مقصدونه دي کده دروغ دا قسم سره دی او مسلمان حق قبضه کول حلال غني نبي او کافر کیږي هميشه په جهنمي یاداجی داسړې بدوزخ اور ته یقینا سزا لزی او د الله فضل او کرم لوي دي کمافي کی نو د الله درهم او کرم ندا خبره سلري لدا نو پرې مال سم نارواد او چې د الله د نوم په قسم باندې دا سکه انا دیبن عمیر اتا رضی اللہ عنہ قال دے فرمائی سمعتو ما او رید لدی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی وسلم انہ چی فرمائی لے من استعمالنا اغسوک چی منگا عمل جو من کم دتا سنالا عمل فی عمل ده حکومتی اسلامی فکتما فکتما مخیتون ن دازمغنه یوستن پټکی فما فاو قها یا دا غین برایا دا غین کتا یوستن قدرلې پټکا کانا غلولن دا بخینت وی او غلا بیاتی به یومل قیامت ا دې ورځ تل کیپدی سره پر د قیامت فقام الیه راپورت شونبی علیہ السلام تا رجل النشود یوشرے تور رنگی دان شو هارونا کاننی تبویگنی صاحب و زگور ملیه ات فقره یا رسول الله وی اد الله رسولا اقبل عنی عملک قبل کزمان غمل استا قال الله حبی و مالک الشویتا لرا قال سمات کتا سنمی و ادل تقول کذا و طا سدا سيو داسي وا اي قال وانا اقول ولن يذو سمدا سوا من استامل له سوق جم عملتي جور وقال عمل في عمل فليجي بقليله وكثيري پلو كي پلوګو ډيرو شرا فما اوتي منه واج وركش د دينا نو اخذ اخذ و وما نه عنه انتها واج ب نه کوی ونه غې نه ب نه شي د د لګو ډیر ورنا خیانت دمالی غنیمت کې بدی را شي او دا یو حرام کار دی د ه سرراوي نوم دی عدي د والید نوې د میره دی کو بیا جززیې ته ددن اطول دری روایتنا من قولنی عنو مر ابن الخطواب رضی اللہ تعالی عنہ قل لما كانا یوم خیبر اکل چرد خیبر اقبل نفر را متوجیشی سکسان دا اصحاب دنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ویوی فلان شہید فلان شہید دے و فلان شہید فلان شہید دے حتی امرو تیر شویو الله رجلین په یو شیف قالو دفلانون شودون فلاشي دی په نبیې اسلامي کلله دا س نه اني راتو قتللی د پور کې في بردتن په او صدر کې غله چې هغه دغله کړړي دو عبا یا پهبار عبا کې چې غې کې دخیانت کړ رو مسلمون. تذیر حدیث روایت کرده امام مسلم رحمه اللہ وانبی قطادتا الحارس ابن ربعی ربی اللہ عنہ والرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قام فیہم چل اللہ حبیب و دردل و پدوی کی فذکر لہم ندیتے ذکر کلو ان الجہاد فی سبید اللہ جهاد لا لا رك والایمان بالله افضل الاعمال <سؤال> او دا الله پر ذات علی ایمان رو دل دا فقره اعمال <سؤال> کینی فقام رجولنی و در درو فقال <سؤال> ویلی یا رسول الله رایت خبر را که ان قتلت في سبيل الله کذ شهید کڑے شون دا لا رکی تو کفرو عنی خطوایا یا نو بری جولشی ما بکړی شی زمان از ما ګناحونه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرماینا ما ان قتری تفی شمیل اللہ کتو وجهل شود الله لا رکی وانت صابر المحتسب او تا صبر کول او دو ثواب ګمان دیو مقبلون مخامخ جنگی دی او غیر مدبر نو شاهده او دشمن کافر بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقل تویتا سنگوی اغه صحابی ار ایت خبر را کہ ان قتلت فی سبيل الله فزوج لشند الا لا را کہ تکفر عنی خطايا یا آیا ما پکڑے شی زمانا زمان, زمان, زمان گناہنا فقالہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آمدو ان قتل تا که چریوجل شوې ته وانت صابرن ات او د ثواب ګمان دیو مخامخ جنگي دی غیر مدبرن او شادون ګرزولا د ټول ګناهونه به الله معاف کیلته مگر پرده حق او قرض نه فان جبريل جبريل اسلام قال لي ذلك ماته دا خبرو کا دی حدیث کی حقوق العباد و ادا کے اد حقوق العباد معاملہ سخت دا اللہ خپل حقوق او طاعات کی کو شو کو تاهیو کینو ماغ بی کی خدابندګانو اگر چې بہادر او شجاعت سرا کافر او دشمن سر و جنگی و شهید و لنشی پا شہادتم حق نماف کیم وی ما تا جبریل علیہ السلام داسیوئیم جبریل ما تا داسیوئیم نگو را جبریل سلام یواد قرآن ندرون ہے نور سورپ زرگون و حادیث روڑی دیم راوی دی ابو قتاده ال حارث بن ربعی رضی اللہ عنہ دنوم دی حارث ابو قتاده قنیہ دا دته وای فارس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دی لقب دا دا اللہ د حبیب شاہ سوار د دې قبیله د خزرج سره تعلق لرلو ا دې د هجرت مله کاله مخ کی پیدا شوه دا غزوه بدر نه علاوه په तमाम غزواتو کې شریک شې حضرت علي رضی الله عنه د مکه امیر جوړ کړو او د دې ورځ دوستانو ادا ټول بور سره راځم او دا دیر لوی بہادر صحابی دے حدیثوں کی بیڈیر احتیاط کولو جدوی په وفات کی اختلاف دے سو کوئی کوفہ کی وفات شد ددین ایک سو حدیث منقول لی سورا ایک حدیث دا ددی صحابینا من قول لی وفات کې اختلاف دي شو کوئی مدینه کې وفات دي شو کوئی کوفه کې په خلافت د علی رضی الله عنہ کې او هغه په جنازي مسکړه او نو و تکبیرې وې سورہ اباده وې شپک تکبیرې وې با دي وې د بدریو 170 احادیث د دوینه منقولې نو دا الله په حبي ګور عام جمهور او مسلکدار چې جنازه کې سلور تکبيرونه دي او پهबाजी کسان باندې زیات تکبيرونه ویلې شي او دا خبره منسوخ هم نه ده ذکر است صحابون دا ذکر دي هه رستم صحابه کرامون دا ذکر دي وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه نو روايتیں ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جزا الله رسول فرمائے دي اتدرون المل مفلش اياتا شو لطذا چی غریب سوک دي قالوا صحابه قربان المفلس فينا غريب قوم کے مناغد الہ درهم له ولا متا شداغ سر پیس نیو سامان نی فقال الذ الله حبيبنا ان المفلس من امتي غريب زما قومت کیا شوق دے یاتی یوم القیامتی راوشی فرض قیامت بسلاۃ والصیام دیر منجور رو جی بیرودی نو زکات را بشی وقد شتمها و چاہتے کنزلی کڑی وی دبازی زنا نه اور دری نه مون زنم کئ خو خل کو لکھن ظلم کئ دا کنزلی لیکلی کیو جمع کی وقذف هذا او بدنامی لغول فض واکل مالها ذا او دد مال خن لے وس فقد هذا او دد ونی توی کڑی وی و تو رب هذا او ته و خل په دا ټول به پرځ د قیامت د خپل حقوق او مطالبه کئ فیو تا هاذا من حسناتي ور به کري شدته د د نیکونه وا هاذا من حسناته او دته د نیکونه فن فنيت حسناتو کچر ختم شي نه کئ د قبل یقدوا ما عليه مخداغه نه چی پوره شي هغه چی په د کم حقونه دي او خزا من خطوایاهم راوا بغز دې شهري مزلومانو د ګناهونو عليه او په دبار تا وکړې شي ثم تره في النار ابيا بده جهنم تورغرج له شي الاده پناه را کی رواه مسلمن وګورکله سره دې ذکر کار وکړي عالما طالبا وخلاقی د کارزور نه څنګه دي د بدنامو نه د دروغ جوړولو نه اکل بدلی zarar وکلا زهري zarar دي ټولو به تپوش کیږي پر از د قیامت باندې وانم السلام رضي الله تعالی عنها ان رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم قال انما نباشرون م <سلام> ش ز بیا د م نه کوم تختهفیمونه لیا تااسما ته جګړې راړي د غفیسل راړي والله بعض د کوم يكونونه ال الحنه بحوجتي او کېې شي بعضې په تاسوکې ډیر چاله کوي په خپل سره من بعض د بعض نه فقدوي لهو ځف س کوم دته ب نحويما اسمماو اورم فمن قتو له بحق ارا سوق جما فیصلو کا غت په حق درور د حق د بل ور می کو بل تذو بنیادم ظاهر ته مؤقتل فینما عقد له قطعه من النار ما کټ کټ ته یو ټوکړه دوور نا اے پیغمبر وې ز بشرم بعضی چالا چالاکې اوز <سلام> ساور اما اغشان فی صلوکر نمادت دور ٹکڑ جدا که دیو جنو لماو لکدی دی قاضی فی صلو ظاہرن نا فی زکین باطن کی چی سری اغشان ننا چتا مصار پتور ظاہر لیو کتلا باطن کی دی بلسری ان ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لن يزال المؤمن ويمشي مؤمن في فسحت من دينه ده دخل دین په فراخی کی وی دې په خوشاد زه کی وی کلاو کی او دې په فراخی کی ما لم دمن حراما ترشوچ د دې رسی دې وینو حرام متا اے مؤمن چې ترسو نا هکي ویني د چاندې تې کړی د دې په دین کې آزاد وی علماو د دې دو مقصدون ذکر کړیا یو دا چې نه هکي ویني د دل د دین د عمل توفیق ملاوی اچنا حق وی دی په کې بس دغه توفیق صلب شي بیا نموز نه راځي سم نه پیجړي تر دې چې خاتمه غاډوډ شي یا مانا دا نشي د الله رحمت ته کولاوې کوشادوي او کله چې نه حقته لکی نو د الله د رحمت دروازې سربندېږي او غا ورسره رحمت پراتنګ شي او دې دا خلکو پدل کې شامل شي چا غي د رحمت خداو دی نا امید او محروم وي وره نه حق نه مړ نو انسان خو انسان نه میګه ونمړ کې بلشی بنا روان نه مړ کې ځکه تا دا غدر حق قتل سره تا لصفه دادا عن خوله بنت عامر الانصارية وهي عمرات حمزة دا بیبی و دا حمزه رضی الله عنه وعنها قالت دا فرمای سمے رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اوریدنیبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چ فرمایا کہ نہ رجالن خلق فی مال الله ورن نوزی پمال دا الله کی بغیر حق پناحقا اللہ پا مال کی ورن نوزی اے حکومت اسلامی مال لے نور د مسلمانانو و شرک مال لے اے دے پا وردن نکی فلہم نارو یوم القیامہ دے دا پارا با اوروی پرسد قیامت ایس خلق دا پمال پمالکی نا حق تصرف کئی نو دیتا و پرست دا قیامت اور ملاوی نو د مسلمانان و پمالکی چچا نا حق تصرف کی. او د مسالح عامو پزے اے پا مسالح خاصو کئی استعمال کئی نو دا کبیر بنانا او دیبانه ده جهنم ده سزا و عید را غلی ده خوله امسواریه ده دینم ده خوله کونیه ده امی محمد و حبیبه ده والدنم و عامر باز وی دا یو حدیث من قول لے اباز وی دینه اتا حدیث دی من قول لی و صلی الله تعالی علی خیر خلفه محمد ال